«Що я казав?» – переможний підвів гору носа пиктя пукавка. «Пукавка? Хома невірний. Нікому і нічому не вірить. Всіх має брехунів". Батько білого журавля, я йому. Брешеш. У кам'яному затоні піймали сома в десять подів. Брехня. Ти сам їв юшку, вона його хвіст. То помило». Київські купці привезли гарний кран, який там гарний, гнилля. А сам як почне розказувати про чорних людей, гарапів з собачими головами та риб'ючими хвостами, які живуть за морем у глибоких пекерах, про гістонян, які їздять на конях задом наперед і пилюють птахів, а задів з кетерма крильми, то тільки слухай, що й сердиться, якщо йому не вірять. «Свиня рохнула, вони побігли», – додав Пукавка. Байрак вибухнув реготом. «По війні відважних багато!» – буркнув хрін. «Я бачив змія, як оце тебе!» – проскрипів в шквирі. «Білокобилка лишився сам насупроти змія. Він обхитрував змія, бо ж...» Тепер всі, чому дивилися на хріна та миленького, у тишка звели щелепи, хрін важко дивився в землю. Найздогадливішим виявився Пукалка. «Треба піти подивитися, чи стоїть пень?» «Той йди, порадив хтось від горту гармофів. Пукалка покрутив головою. Охочих довго не знаходилося. «Козак Корній Кривенький», – він Кривенький справді, облизав ложку, засунув її в полотняного чохлика на поясі, а що, якби ще з кимось, щоб чоловік кількоро? Обізвалися з одного гурту, далі ще з одного. Чого ж? Гуртом не зміє добре бити і втікати, мовив Пукавка. Один пре, а другий ще дужче. І забув затулити рота. Він дивився вгору, звідки котився рудий клубок. За мить з клубка виткнулися людська голова та кінські ноги. Гнідий кінь розкидав ноги широко в боки, з-під копит в усібість каміння. Козак з'япав ротом неначе гнаний з чужого рода піленю спеку, він був без шапки. А козак без шапки, то й не козак вже. Одначе конем прапував спритно, і той стрибав поміж вузів, бочок та іншого начиння не наче заяць, а доскакавши до отаманського намету, козак скочив з коня, не встояв, упав на коліна, і з колін вихикнув разом з жовтою слиною. «Ляхи, — Ляхи, батьку. невидима гостра коса змигнула над військом. — Які ляхи, звідки? — запитав у чорноніс. От боза звука, вже біля Чумакового хутора. котився по обличчю дозорця, і він не витирав його. І дозорець, і всі інші, хто чув його слова, розуміли, яка пекельна небезпека нависла над охлялим козацьким військом. Ворог попереду і позаду, і місце все непридатне до оборони, поляки наляжуть зверху і витягнуть на скелі гармати. Сісти в човни та податися до Великого Лугу, сховатися в його нетріхчах. Човнів вистачить лише на третину війська. Та й на січі стоїть польська залога. Чирний ніс і всі інші старшини та козаки дивилися на Бурого. Але той мовчав. Важко сопів, посмоктував порожню люльку. В Саєтові, обшитій жовтим шнуром, накинутій на плеча киреї, скидався на велетенського грака. Його чорний важкий, неначе гадючий вус ворушив вітер, на лубі навкісно набрякла велика жила. Отаман бурий, возводительний козаками у гетьмани, не поспіхливо на думку, виповідає рішенець, потому його не міняє. Гетьман і далі сопів великим кипцюватим носом, вийняв люльку і почав повільно набивати її. Це заспокоювало. Гетьман вже щось надумав, бо коли не надумував, люльки не набивав. «Іншої ради немає», – врешті сказав. «Перевозити щовнами на хортицю, поставити поле на давнім таборищі, поправити старі шанці. Тут ми довго не протримаємося». «Щербина!» – покликав голосний грізно. А тут батько обізвався татаркуватий з вузьким прорізом очей корінний. важкого велетенської статури бурого він видавався сливе хлопчиком. Тонкий у стані, вузький у плечах. Роки та боїв карбувалися в обличчя сіточкою з біля очей та двома шрамами обидва з лівого боку. Один біля вуха, другий на підборітті. Верхній шрам на все життя запікся темним багрянцем. Одокими, бери свій і красиві в корені, ставте борону, он там біля двох грушок, вказав пальцем угору. Копайте ханці, там найвужче місце. Прийміте супостати на свої груди, тримайте їх, доки сили вашої. Всі нижні корені допомагають їм копати шанці, решта – до човнів. Битимемося батьку до смертного часу. Тю! «Дурня, отспівуєш сам себе! Живеме вертайтеся!» Спершу налетіли комодники. Підняли хмару кушталі, обігнали ту хмару, вилетіли з неї. Вершники в багатім убранні, блискучі панцирі, кераси, пістряве пір'я, крила орлів, звитягай пострах всього, що лягає під кінські копита. «Ревисько горлянок!» Мідні поклики труб, і глуха мовчанка синіх убогих кунтушів та свиток за високим земляним валом, зачаяне блумання гнотів у руках гармашів. Лава не вміщалася в байраці, збивалася на купу, кілька коней перекинулися, решта стовписком котилася вниз, трощачи квітючі шипшини та терни, витріскуючи на камінні під колами злі іскри.